«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ тринадцятий Вкрасти мапу міста з туристичного кіостку не було особливо духовно збагачуючою діяльністю, а магія залучена до цього тривіальною. Але це дало Квентіну достатньо часу, щоб зібратись з думками. Він шкодував про усі свої слова щодо Ворена, шкодував, що дуже втомився, шкодував, що був таким дурним. Він хотів знову закохатись або повністю забути про Джулію. Можливо, він застряг, як простір між порталами, їжа для тролів. Юнак глибоко вдихнув і здивувався сам собі. Він знав, що поводився дивно і трохи як мудло. То що з того, що вона спала з вороном, і з ким завгодно, і чим завгодно іншим? Вона йому нічого не винна. Бог знає, він зараз не в тому становищі, щоб судити Джулію. Взагалі, частково, це його вина, що їй довелось робити те, що вона робила. Зараз йому б знадобилась якась стабільна людина, щоб за неї триматись. Але Джулія не була такою людиною. Їй потрібна була одна з тих попереджувальних наклейок, які ставлять на деталі літака, мовляв, не чіпай. Квентін був стати такою людиною, стабільною, надійною, людиною, у якої все в порядку, заради них обох. Отже, настав час прийняти цю роль. Хоча до сих пір Джулія зробила набагато більше, аніж він. Коли юнак повернувся до столу в кафе... Вона зазнала ще однієї несподіваної трансформації. Джулія посміхалась. «Ти виглядаєш щасливою!» Він присів. «Може, тобі слід частіше давати мені ляпаса?» «Можливо, і слід!» Вона відцьорбнула кави. «Було добре!» «А кава?» «Я забула, наскільки вона смачна!» Дівчина повернула своє бліде обличчя до світла і заплющила очі. Ніби кішка, що гріється на сонці. Ти коли-небудь сумував за цим світом? Чесно кажучи, ніколи. Я теж. До цього моменту. Я й забула. Ворен написав адресу на синьому стікері, який Джулія тримала в кулаці усю дорогу з Річмонда. Зараз вони разом вивчали карту міста, як і всі інші туристи на площі, допоки не зрозуміли, де знаходяться і куди йти. Пункт призначення – район під назвою Дорсодуро. Вулиця за квартал від Гранд-каналу. Недалеко, за міст перейти. Квентін припустив, що за їхнім внутрішнім годинником зараз десь близько дев'ятої чи десятої вечора, але у Венеції полудень. Хлопець відчував, що вони не спали вже кілька днів. На площі було спекотно, а на мосту прохолодно. Там вони і зупинились, щоб зорієнтуватись. У Венеції не було машин, принаймні у цій її частині. Міст був дерев'яним, пішохідним, розчаровуючи сучасним. Мене принаймні сто років, перш ніж він почне виглядати так, ніби повинен бути у Венеції. Під ними ковзали маслянисті чорні гондоли, залишаючи за собою мініатюрні спіральні вири і кремезні вапорето. Довгі, тонкі баржі ковзали, розбурхуючи зелену воду за собою до молочної гладкості. розпусні нахилені палаццо вишукувались вздовж каналу всі в плитках, терасах і колонантах. Венеція була єдиним містом, яке виглядало так само в реальному житті, як і на фотографіях. Втішно, що щось у цьому світі відповідає очікуванням. Єдиний факт, який Квентін пам'ятав про Гранд Канал, полягав у тому, що після того, як Байрон закінчував крутити романи зі своїми коханками, він любив допливати додому вздовж нього, несучи в одній руці запалений смолоскип, щоб човни не напливли на нього. Хлопець задумався, а що відбувається у Філорі? Чи чекають на них на острові після? Чи, можливо, розслідування? Поставлять місцевих під меч. Чи, можливо, його команда повернеться до Вайтспайра? Правда полягала в тому, що все, що мало статись, ймовірно, вже сталося. Могли минути тижні або роки. Ніколи не знаєш, як працює різниця в часі. Він відчував, що Філорі відпливає в своє майбутнє та залишає Квентіна позаду. Пекло, мабуть, вирвалось на свободу, коли вони зникли. Але життя там триватиме та повернеться до нормального стану. Зараз Джанет та Еліот старіють без нього. Сумують за ним, але живуть. Квентіну, королю Філлорі, Філлорі був потрібен більше, аніж він чарівній країні. У Дорсадуро вулиці були вузькими й тихими. Це було менш схоже на декорацію, а більше на справжнє місто ніж та частина, звідки вони прийшли. Люди, здавалось, дійсно жили і працювали тут, а не просто влаштовували шоу для туристів. Як би сильно не хотів Квентін повернутися до Філлорі, навіть він не міг ігнорувати, наскільки гарна Венеція. Люди жили тут скільки? Тисячу років? Більше? Бог знає, чия божевільна ідея полягала в тому, щоб побудувати місто посеред лагуни але з результатом не посперечаєшся. Усе зроблено за старої цегли та каменю, різблені блоки ще старішого каменю, вставлені в стіни через випадкові проміжки часу як прикраси. Вікна, закладені цеглою, нові пробиті крізь стіни, відкривали вид на тихі таємні двори. Кожен раз, коли вони думали, що залишили воду позаду, вони знову на неї натикались. Просто перебування тут змусило Квентіна почуватись краще. Більше це місце підходить для короля і королеви, ніж приміський Бостон. Він ще не знав, чи наблизились вони до Філлері, але відчував, що принаймні вони роблять хоч якісь кроки. Джулія йшла швидко і дивилась перед собою. Це мала бути коротка прогулянка, максимум 10 хвилин. Але план вулиць був настільки хаотичним, що їм доводилось зупинятись буквально на кожному розі, щоб зорієнтуватись. Вони по черзі виривали один у одного мапу, губились. Лише на одній будівлі з п'яти був номер, та й ті, здавалось, не були послідовними. Місто побудоване для блукань. Що було добре, якщо у вас немає термінових справ? Нарешті вони зупинились біля дерев'яних дверей, пофарбованих у коричневий, ледь вище за них. Було відкритим питанням – чи вони на правильній вулиці? У самих дверях крихітне віконечко, а ручки не було. Квентін поклав руку на теплу кам'яну стіну поруч та порахував ритмічну послідовність під ніс. Густа тканина лінії глибокого помаранчевого кольору нитки розжарювання – Спалахнула на хвилину над старим каменем. «Захист тут залізний», – сказав він. Якщо тут справді живе той, хто нам допоможе, то він сто відсотків знає, що робить. Отже, вони зараз або покращать своє становище, або значно погіршать його. Оскільки дзвінка не було, Квентін постукав. Двері не резонували під його кісточками. За ними могла бути ціла миля твердої породи. Але вікно відчинилось. «Ми хотіли б поговорити з вашим босом», – сказав Квентін. Віконечко зачинилось. Юнак перевів погляд на Джулію і знизав плечима. «Що ще треба сказати?» Дівчина подивилась на нього якось байдуже за своїх чорних окулярів. Квентін хотів піти. Хотів повернутись, але не було куди. Єдиний вихід через двері. Хлопець озирнувся На вулиці тихо. Вона вузька, практично провулок. Будівлі підіймаються на чотири поверхи з обох боків. Навколо нічого не відбувалось. Через п'ять хвилин Квентін пробурмотів кілька слів ісландською та притримав долоню на дюйм від дверей, а потім відчув стіну, яка була в тіні, але все ще тепла. «Ану, відійди», – сказав він. Той, хто зробив чари захисту, знав, що робить, але не знав всього, що знав Квентін. Хлопець перемістив тепло зі стіни у маленьке скляне віконечко, яке розширилось, як це робить скло при нагріванні. Захист був достатньо хороший, тепло не хотіло проходити. Але Квентін його змусив. Коли скло більше не могло розширюватись, воно лопнуло з дзвінком, як лампочка. Студенти Ворона були б вражені. «Стронцо!» – крикнув він у порожню раму. «Фачі парлале, контуру дірітори дель Каццо!» Переклад з італійської. "Агов, мудло! Дай-но поговорити з твоїм начальником!» Минула хвилина. Термічне закляття Квентіна спричинило появу інею на старій кам'яній стіні. Двері відчинились. Всередині була лише темрява. «Бачиш?» – звернувся він до Джулії. «Я все-таки чогось навчився!» Короткий, кремезний чоловік зустрів їх у фоє, Крихітній кімнаті, обкладеній коричневою керамічною плиткою. Він був навпрочуд люб'язний. Мабуть, їм доводиться часто міняти те маленьке вікно. Він провів їх коротким сходовим прольотом в одну з найкрасивіших кімнат, які коли-небудь бачив Квентін. Юнак здивувався. Він припускав, що їх запроторять у якийсь смиттєвий європейський притулок з білими стінами, незручними диванами та крихітними геометричними лампами. Але ні, вони знаходились в одному з великих палаців на Гранд-каналі. Просто зайшли з чорного ходу. Уся передня стіна була рядом високих вікон з мавертанськими вершинами, з яких відкривався вид на воду. Очевидний намір навести жах на гостей, щоб вони тремтіли в покорі, як повномасштабна фреска, можливо, тінторетто з яскраво-зеленою водою і човнами усіх форм та розмірів, уявних і неймовірних. Вони перетинались туди й сюди. Три жахливі, блискучі люстри мурано освітлювали кімнату, напівпрозорі восьминоги, що капали кристалами». Стіни заставлені рядами картин. Усе пов'язано з Венецією. Підлога стара, мармурова. Її горби та шрами вкриті накладними східними килимами. Усе в кімнаті було дуже гарно. В ній хотілося провести роки. Це не був Філорі, але десь близько. Схоже на замок Вайтспайр. Їхній супроводжуючий пішов і на деякий час вони залишились самі по собі. Квентін та Джулія просіли на диван. Його ніжки були настільки глибоко вирізплені, що він, здавалось, може ходити. У кімнаті знаходилось ще 4-5 людей, але вона була настільки великою, що все ж здавалась приватною і порожньою. Троє чоловіків у сорочках говорили тихими голосами за крихітним столиком потягуючи щось прозоре з крихітних склянок. Широкоплеча стара жінка дивилась на воду. Дворецький, або як вони там в Італії, стояв біля підніжжя сходів. Усі присутні їх ігнорували. Джулія втиснулася в один куток дивана. Підтягнула ноги, поставивши взуття на гарну антикварну оббивку. «Мені здається, треба взяти номерок в чергу», – сказав Квентін. «Ні, просто почекаємо, і нас покличуть», – сказала Джулія. Зняла окуляри та заплющила очі. Знов вона почала віддалятись. Квентін це бачив. Здавалось, її настрій приходив хвилями. Можливо, тому що вона почувалася тут в безпеці. Вона дозволила собі трохи розслабитись. Він на це сподівався. «Я принесу тобі води. Мінералки газованої...» «І попроси трошки житнього». «Якщо було щось, до чого готувало тебе королівське життя, то це розмови з обслуговуючим персоналом». Дворецький надав і мінеральну воду, і житні віскі. Він приніс його чистим, як здавалось і хотіла Джулія. Дівчина ж проігнорувала воду. А Квентін захвилювався через її пияцтво. Він і сам любив випити чарку другу. «Бог знає!» але обсяг алкоголю, який могла спожити Джулія, був просто титанічним. Він згадав, що Еліот розповідав про перебування у спа-салоні. Здавалось, Джулія намагалась анестезувати себе, або припекти рану, чи заповнити якусь частину себе. «Помічник Ворена, мабуть, дуже добре вміє залагоджувати справи», – сказав Квентін. «Це місце гарне навіть за стандартами чарівників». «Я не можу тут залишатись», – ось що відповіла Джулія. Вона сиділа, потягуючи віскі, і тремтячи, тримаючи келих в руках, ніби це магічний цілющий напій. Вона пила, не відкриваючи очей, як дитина. Квентін попросив Дворецького принести їй накидку, а Джулія попросила ще віскі. «Я навіть не можу ще більше сп'яніти», – гірко додала вона. Після цього дівчина мовчала, а Квентін просто сподівався, що вона відпочине. Сам зайняв інший кінець дивана, потягуючи венеціанський сприц, Просеко, апероль, газована вода, шматочок лимона, оливка. І дивився на канал, не думаючи про те, що вони робитимуть, якщо це не спрацює. Палац прямо навпроти них був рожевий. Сонце, що сідало, давало йому відтінок лососю. Вікна закриті віконницями. З роками той нерівномірно осів. Одна половина трохи опустилась, а інша залишилась на місці, утворивши тріщину посередині. Квентін подумав, що вона, мабуть, проходить через усю будівлю, через усі кімнати. Люди, мабуть, постійно спіткаються. Смугасті стовпи стирчали під дивними кутами з води перед Рожевим палацом. Дивно перебувати в такому місці і не бути його королем. Він вже відвик від цього. Як сказала Елейн, тут ніщо не робить його особливим. Його ніхто не помічає. Квентін мусив визнати, що це було, на диво, добре. Минула година Квентін зупинився на третьому спрітці, перш ніж маленький, напружений, молодий італієць у світлому костюмі без кроватки, Відійшов і запросив їх нагору. Потім провів їх у маленький повністю білий салон з трьома витонченими дерев'яними стільцями, розташованими навколо столу, на якому стояла проста срібна чаша. На третьому стільці ніхто не сидів. Замість цього з повітря пролунав голос. Чоловічий. Високий, шепітливий, майже андрогінний. Важко було зрозуміти, звідки він долинає. «Привіт, Квентін! Привіт, Джулія!» А оце було моторошно. Вони нікому не називали своїх імен. «Здоров!» Юнак не знав, куди дивитись. «Дякую, що зустрілись!» «Будь ласка! То чому ви сюди завітали?» Мабуть, він все-таки знає не все. «Нам потрібна допомога з дечим!» «З чим конкретно ви хочете, щоб я допоміг?» «Ага, час для шоу». Квентін задумався, чи помічник взагалі людина, чи якийсь дух, як Ворен, а можливо гірше. Джулія втупилась в одну точку, кудись за мільйон миль звідси. «Ну, ми щойно прийшли з іншого світу, з Філорі. Воно виявляється реальне. Ти, мабуть, це знав?» «Е... ми не хотіли звідти йти». «Це була свого роду випадковість, тож нам потрібно туди повернутися». «Зрозуміло. І чому я повинен вам допомогти?» «Можливо, ми зможемо вам допомогти. Можливо, допоможемо один одному?» «Ох, я в цьому сумніваюсь, Квентіне!» Голос опустився. «Я дуже в цьому сумніваюсь!» «Ну, гаразд. А взагалі, де ви?» Хлопець озирнувся і почав усвідомлювати, наскільки вони вразливі. Не було гарного плану відступу, і помічник не повинен знати їхніх імен. Можливо, Ворон зателефонував наперед, це не було якоюсь втішною думкою. Я знаю, хто ти, Квентін, є кола, в яких ти не дуже популярна людина, дехто вважає, що ти покинув цей світ. «Власний світ!» «Гаразд! Ну і я б не сказав, що покинув, але гаразд!» «А потім Філорі покинув тебе! Бідний маленький багатий король, здається ти зараз нікому не потрібен, Квентін!» «Ну, можна і так на це подивитись! А якщо ми просто хочемо повернутися до Філорі, то все буде добре! У сілякому разі це не ваша проблема, так?» «Я сам вирішую, що є моєю проблемою, а що ні!» У Квентіна поколювало в потилиці. Не дуже добрий початок. Він пригадав дещо з базової захисної магії. Але вона може налякати помічника і змусити того нанести превентивний удар. Хлопець кинув погляд на Джулію, яка, здавалось, взагалі не стежила за розмовою. А, ну, гаразд, ну, просто справи такі. Тож подивись в чашу. Ось чомусь цей вчинок здавався поганою ідеєю. Але Квентін підвівся. Слухайте, якщо ви не можете нам допомогти, гаразд, ми підемо. Але якщо можете, то назвіть ціну, ми заплатимо. Ох, але я взагалі нічого не повинен вам давати. Я вас сюди не запрошував. «І сам вирішу, коли ви зможете піти. Подивись в чашу!» Тепер у цьому голосі з'явилась сталь. «Подивись в чашу!» Усе швидко йшло ж кереберть. Неправильно усе це. Квентін взяв Джулію за руку та підняв дівчину на ноги. «Ми йдемо! Зараз!» Він відкинув срібну чашу зі столу та задзвеніла об стіну. З неї вилетів клаптик паперу, і всупереч кращим намірам Квентін на нього глянув. Там були закляття, які можна активувати просто прочитавши. На папері написано «Борг. Один магічний гудзик». Усе написано грубим маркером. Двері за ними відчинились, і Квентін кинувся, щоб сховати їх обох за стіл. Цей голос був не таким поважним. Як той, що лунав раніше І цей голос Квентін впізнав Джош Через кілька хвилин він вже обійняв друга Ісусе, сказав він у широке плече Джоша Що за чортівня, друже? Було ясно одне Бійки не буде Вони прибули на острів тепла і добрих знайомств Джош тактовно відсторонився «Отже, ласкаво просимо в пекло, друже!» «Що ти тут робиш?» «Я? Це мій дім! Що ти тут робиш? Чому ти не в філорі?» Так, це був той самий Джош. Круглолиций, огрядний, усміхнений. Виглядав, як пивоварний аббат. Непомітно старший, ніж коли Квентін бачив його востаннє, десь три роки тому. Його друг обережно зачинив за собою двері. «Не можна бути надто обережним!» Треба захищати імідж. Щось на зразок чарівника країни Ос, якщо ти розумієш. А що з чашею? Ну, у мене багато часу не було, я просто подумав зробити щось моторошне. Знаєш, подивись в чашу. Джош, ти пам'ятаєш Джулію? Бо вони зустрічались одного разу, у хаотичний період перед великим поверненням до Філлорі, до того, як Джош самостійно вирушив у небуляндію. «Привіт, Джулія!» Джош поцілував її в обидві щоки. Мабуть, він зовсім тут перетворився на стандартного європейця. «Привіт!» Помічник Ворена якось похитав бровами в сторону Квентіна, так що це здавалось неможливо фізично. Хлопцю почало доходити який колосальний успіх. У Джоша магічний кудзик. Він їхній квиток назад до Філорі. Дні блукань скінчились. Коротше, слухай, у нас є проблеми. Ну, у вас дійсно вони є, якщо ви вже тут. Ми навіть не знаємо, де ми тут. Ви в моєму домі, ось де. Джош велично махнув руками. Це величезний бляха-палац на Гранд-каналі. А потім екскурсія. Палац чотириповерховий, два нижні поверхи для бізнесу, два верхні для приватних апартаментів Джоша. Куди вони й пішли? Підлога уся з величезних рожевих мармурових плит. Стіни – обсипана штукатурка. Кімнати різних дивних розмірів і здавалось побудовані в міру необхідності. Так, вони намагались швидше повернутись в Філлері, але все ж треба було взяти перерву. Джулія попросила гарячу ванну, яка, відверто кажучи, їй була вкрай необхідна. Квентін з Джошем відійшли у величезну їдальню освітлену однією скромною люстрою. За тарілками чорних спагетті Квентін якомога краще пояснив, що сталося і чому вони тут. А коли розповідь скінчилась, Джош розповів, що сталося з ним. Після того, як Квентін, Еліот, Джанет та Джулія благополучно влаштувались на тронах Філлорі, він узяв гудзик та вирушив на дослідження небуляндії. Він побачив стільки Філлері, скільки хотів. І крім того, йому набридло плентатись в тіні інших. Він не хотів бути співкоролем Філорі. Він хотів чогось свого. Він хотів знайти своє королівство. Джош міг бути надбалим у багатьох речах. У тому, що він їсть, носить, курить, говорить, робить. Але не можна потрапити в Брейкбілз, не будучи генієм того чи іншого роду. І, враховуючи правильні ставки, він цілком міг бути дуже методичним, навіть педантичним. У цьому випадку ставки зіграли. Він почав ретельне дослідження Небуляндії. Це не така справа, за яку можна взятись легковажно. Наскільки всі знали, площі та фонтани Небуляндії тягнулись нескінченно далеко в усіх напрямках, ніколи не повторювались, і кожен з них вів до іншого світу а, можливо, й до цілого іншого Всесвіту. Не потрібно було докладати жодних зусиль, щоб заблукати і ніколи потім не знайти дорогу додому. Джош мав намір вирушити до Середзем'я, як у володарі перснів Толкіна. Тобто, якщо Філорі реальне, то чому пи ні? І якщо Середзем'я реальне, це означає багато інших речей. Ельфи, Лембас. Трава для люльки і еру і Луватар, але, чесно кажучи, Джошу підійшло б будь-яке місце, якщо воно, звісно, досить тепле і придатне для життя. А ще щоб там були люди, наділені відповідними органами, і готові для розмноження з Джошем. Отож він схотів рухатись по спіралі від земного фонтану, площа за площею, ретельно складаючи мапу. Не потрібно багато. У Небуляндії не можна відчути голод. Він взяв з собою буханець хліба, пляшку вина, теплий одяг, шість унцій золота і електрошокер. «Перший світ – повний провал, пустеля всюди, неймовірні дюни, але жодних людей, тому я й повернувся назад», – розповідав він. «Далі лід, далі сосновий ліс, той був населений». Деким на зразок корінних американців. Я пробув там два тижні. Сексу не було, але все ж схуд на 10 фунтів. Також набрав до біса багато місцевої випивки. Стривай, стоп, зачекай. Ці світи були однакові всюди? Тобто в кожному один постійний клімат і все? Ну, я не знаю. Я навіть не знаю, чи ці інші світи сфери, знаєш? Або пласкі, або кільцеві, щось таке. Можливо, щось не так. Можливо, у них немає широти або довготи. Проте не хотілося йти в іншу кліматичну зону, щоб це з'ясовувати. Набагато легше просто пірнути в наступний фонтан. І, господи, що я бачив? Справді, це варто того. Іноді я відвідував десяток світів на день. Просто вільно падав крізь мультивсесвіт. Величезне дерево, яке не має ні початку, ні кінця. Своєрідний магнітний світ, де до тебе все прилипає. Один світ був еластичний. Один складався з сходів ісходів, сходів. Ще світ навпаки. Світ без гравітації, де ти дрейфуєш у відкритому космосі, за винятком того, що космос теплий, вологий і пахне на чимось на зразок розмарину. І знаєш, що я зустрів? Телепузиків. Ага. Сам у шоці був. А ти ж не... Ні-ні-ні, ніякого сексу з телепузиками. Хоча хотілося. У будь-якому випадку не все було таким екзотичним. Іноді знаходився світ, який був точно таким же, як і наш. Тільки однією дрібницею відрізнявся. Наприклад, економіка базувалась на стронці, або акули з савці, або в повітрі більше гелію, тому усіх високі голоси. І після всього я все ж зустрів дівчину. Чувак, це було круто. Цей світ складався переважно з гір і чимось нагадував Азію. Місцеві жили у вигадливих підвісних містах-пагодах. Але їх майже не лишилось. А все через постійні війни з іншими людьми на інших горах. Без особливої причини. Я, мабуть, був найтовстішою людиною, яку вони коли-небудь бачили. Але їм було байдуже. Я думаю, вони вважали, що це круто, ніби я хороший мисливець і щось таке. Вони також ніколи не бачили магії, тому мої вміння багато чого коштували. Я став свого роду знаменитістю на деякий час. Почав тусуватись з однією дівчиною, великою воїтелькою одного з міст. Вона дуже захопилась магією. І крім того, я думаю, їхні чоловіки не особливо добре були забезпечені в магазині інструментів. Ну, якщо ти розумієш, про що я. Я думаю, розумію, сказав Квентин. У будь-якому випадку вона померла, точніше, її вбили. Це було жахливо, а ще трошки сумно. Спочатку я хотів залишитись, битись та спробувати помститись тим людям, які її вбили, але не зміг цього зробити. Усе здалось дуже безглуздим. Я не міг просто так втягнутись у війну, як вони. І це було ганебно для місцевих. Думаю, саме тому мене вигнали. О, Господи! Мені шкода. Бідний Джош. Його манера постійно говорити іноді змушувала забувати, що у нього є почуття. Але вони були, якщо копнути досить глибоко. Та ну, забий. Я маю на увазі, трапилось те, що трапилось. І думаю, що та дівчина хотіла б померти таким чином. В місцеві там не дуже цінували життя. Або, можливо, цінували. Саме тому це і є життя. Ну, не знаю. Ось тоді все пішло шкараберть. Усе задоволення зникло. «Потім я потрапив у свого роду грецький світ, з білими скелями, гарячим сонцем і темним морем. Переспав з гарпією». «У тебе був секс з гарпією?» «Ну, не знаю, чи точно це гарпія. Крила замість рук, а ноги з кігтями. «Ага, зрозуміло». У здивуванні Квентін похитав головою. «Вона практично злетіла посеред оргазму. Пір'я полетіла всюди». І набагато більше клопоту, ніж вартує той секс. У мене досі є шрам. Хочеш подиви? Я не хочу подивитись». Джош зітхнув. І раптом увесь гумор зник з його обличчя. Тепер Квентін побачив усі роки, які пропустив. «Я маю на увазі, що все, що я шукав, в основному, було чимось на зразок останнього чоловіка в світі» де я був би єдиним чуваком у світі дівчат. Я знаю, що це десь є. Вони навіть могли б бути лесбіянками, мені б вистачило просто дивитись. Мені б вистачило усе, що завгодно. У будь-якому випадку після цього я просто почав стрибати крізь світи. Світи, світи, світи. Я почав дивуватись. Схоже на те, коли переглянеш занадто багато порнухи, а потім справжній секс не виглядає чимось реальним. Проте ти все одно цього хочеш. Я потрапляв у світ і одразу ж починав шукати будь-який привід, щоб перейти до наступного. Як тільки я бачив якусь неприємну річ, типу «О, тут мухи!» або небо дивного кольору, або пива немає, я звалював. А потім одного разу повернувся, а небуляндія розбита. Що? «Як це розбита?» «Зіпсована». «Ну, як тобі пояснити?» «Коротше, якщо б я цього не побачив, я б не повірив». Джош одним ковтком добив келих вина. Підійшов лакей, щоб знову його наповнити, але Джош махнув рукою. «Краще віскі», – сказав він і продовжив. «Спочатку я подумав, що це я зламав небуляндію. Використовував занадто багато фонтанів чи щось таке». Тож, коли вирнув з води того разу, відчув удар холодом в обличчя. Повітря крижане, і вітер гнав сухий порошкоподібний сніг по площах. «Це взагалі можливо?» – здивувався Квентін. «У Небуляндії взагалі ж не було погоди». Це змусило подумати про ту бурю, яка розтрощила годинникове дерево у філлорі. «Може, це той самий вітер?» Щось там зламалось, квентіне, Щось не так, щось базове. Ніби системна помилка. Половина будівель була у руїнах. Здавалось, це місце розбомбили. Усі ті кам'яні будівлі просто лежали без даху. Пам'ятаєш, як Пенні одного разу сказав, що всі вони повні книг? Я думаю, він мав рацію, тому що повітря було повне сторінок. Джош похитав головою. «Я думаю, варто було б схопити кілька, щоб подивитись. Тип, напевно, так і зробив. А я навіть не подумав про це. А знаєш про що? Про те, щоб не здохнути. На той момент я знаходився досить далеко від земного фонтану. Можливо, за милю. Я взяв з собою теплий одяг, але викинув його, коли зустрів гарпію. Там було пекельно жарко». І вона, до речі, часто рвала мій одяг. Тож я був практично голий, і багато орієнтирів зникли, як і фонтанів. Деякі з них зрівняли з землею, деякі замерзли. Ти ж знаєш, що там не можна чаклувати. Кілька разів я просто присів у кутку. Подумав, що, можливо, перечекаю бурю, але насправді просто хотілося спати. Я не думав, що зможу піти далі. І міг тоді легко померти. Знаходився там близько півгодини, І диво, що я взагалі знайшов земний фонтан. Справді гадав, що помру. Але ж ти вижив? Так, це добрий старий Джош. Кожен раз, коли усі були готові списати його з рахунків, він ставав якимсь непереможним. Як той раз у Філлорі, коли переміг гіганта своїм закляттям чорної діри. Він, мабуть, переживе їх усіх. Я все намагаюся це з'ясувати. Виглядало так, ніби хтось напав на Небуляндію або його прокляв. Але хто? Там же нікого не було. Так само порожньо, як і завжди. Я думав, можливо, знаю безглуздо, але думав, можливо, я зустріну Пенні. Ну, я маю на увазі... Не те, щоб я цього хотів, бо не можу терпіти цього хлопця. Але було б добре знати, що він не помер. Так, добре. Квентін уже намагався з'ясувати, чи означає це, що він та Джулія не зможуть повернутись до Філлорі через Небуляндію. Теоретично це все ще можливо. Вони просто одягнуться в теплий одяг, візьмуть льодоруб. Я завжди думав, що Небуляндія не вразлива. Вона здавалась мені поза часом. Я й не думав, що вона коли-небудь зміниться. Але, здається, там трапився землетрус і хуртовина одночасно. І не кажи, які цього шанси є взагалі. Я не думаю, чи ти помітив фонтан Філорі там ще. Я думав, можливо, ми повернемось цим шляхом. Назад. О, отже ви хочете повернутись. Але послухай справді. Я не знаю, чи вам вдасться. А чому ні? Я розумію, що не Буляндія – зона лиха, але варто спробувати. Ти ж повернувся на землю і, здається, добре тут влаштувався. Ми просто позичимо Гудзик і підемо. А, ось у чому справа. Джош відвів погляд від Квентіна та втупився у картину, яка висіла на потрісканій стіні, ніби ніколи її раніше не бачив. Що? «У мене більше немає Гудзика». «У тебе немає?» «Так, я його продав. Я не знав, що вона ще знадобиться». Квентін не міг повірити своїм вухам. «От ти не скажи, що ти цього не робив. Та я бляха це зробив!» Обурено сказав Джош. «Як в біса ти думаєш, я зміг дозволити собі чортів венеціанський палац?»